Hatodik fejezet Nézeteltérés egy kellemetlen helyen. Sok lúd, disznót győz. Kockás Pierre magán feljegyzései. Most pedig kiragadom ismét lor kezéből a tollat, mert úgy érzem megfulladok, ha magamba kell folytani a sok keserűséget, amelyik felgyűlem lett bennem. Már több ízben elátkoztam azt a pillanatot is, amikor beléptem az épületbe. Mint mindennek, természetesen ennek is lor az oka. Persze, ez a fontoskodó csibészt tetszelget magának a mester detektív szerepébe. Hogy ő neki meglátni és leleplezni az üldözött rablódilkos röpke pillanatok műve volt, hogy jöjjünk és fogjuk el. Persze azután, amikor jöttünk, akkor ő nem volt sehol. Olyan gyanútlanul mentünk be abba a cellába, ahol hasfelmet szőpityú várt bennünket élesre fent konyha késével, mintha naív iskolás gyerekek lennénk. Pedig a környezet már elég komolyan idegesített bennünket. Különösen Tokszon örmestert. Már említettem, hogy rögtön felismerjük a pasast, illetve felismertük a helyzetet, hogy az előttünk állóban ne ismerjük fel az üldözött gyilkost. De akkor már késő volt. Késő volt azért, mert részint elővette a konyha kését, részint néhány pillanattal később becsukódott mögöttünk az ajtó. Csak tudnám, ki csinál ilyen hülye rífákat, mondtam az örmesternek. Magának úgy látszik összeragadt az agya, Súgta vissza idegesen az őrmester, és egy pillanatra se vette le szemét az előttünk álló kellemetlen konyha késéről. Hát kinek állhatott ez természetszerűen az érdekében, hogy ide zárjon bennünket? Világos, hogy a rablógyírkosnak aki kitüldözünk? Na persze, persze, ezt gondolhattam volna. Úgy látszik, hogy a sok izgalomtól csak ugyan összeragadt az agyam. No, de nézzük, miből élünk, Hi illetve mitől halunk. Az előttünk álló kellemetlen bent lakó most megszólalt. Nem tudom, említettem-e már az uraknak, hogy a nevem Hasfelmetszőpityú? Nagyot nyeltem. Ahogy oldalt néztem, láttam, hogy Tokszon is föl leszaladgál az Ádám csutkája. Nem feleltünk. Szép csöndesen nyúltunk hátrafelé, ahol a revolver táskánk volt. A közlékeny Hasfelmetszőpityúnak nagyot villant a szeme. Nem mozogni a puskák! Szólt ránk szigorú hangon. Hagyjátok csak ott azokat a revolvereket, ahol vannak, mert ellenkező esetben össze-vissza döfködlek benneteket. Olyan közel állt hozzánk, hogy könnyen beváldhatta volna fenyegetéseit. Mi, a puskák tehát nem mozdultunk, hanem csak álltunk ott, mintha hátgerinc merevedést kaptunk volna, és lázasan, de hiába valóan törtük a fejünket, hogy mi a teendő ilyen esetben. A késsel hadonászó ember áll előttem, nekem az ilyen ügyek megoldására mindig hatásos ötleteim vannak. Például nem rossz dolog ilyen esetben nagyot rúgni az illető sípcsontjába, és mielőtt megmozdulhatna, átsútson vágni. Majdnem minden esetbe becsalhatatlan. Vagy például úgy kell tenni, mintha az ember meg akarná kötni a cipőzsinorját, de ahelyett, hogy a saját lábához nyúlna, a késsel hadonászó egyén lábához nyúl, és kirántja alól, hogy enyhén szólva ülőhelyzetbe essen az illető. Avagy az sem rossz például, ha az ember a késes muki mögé mutat, és azt mondja élcelődő hangon, ahogy a kisgyerekeknek mondja a fényképész, ha azt akarja, hogy a srác ne kapkodja ide-oda a fejét. Nini, mi repül ott? Most azonban valahogy bizonytalannak éreztem magam. Ezen csodálkozhatnak, hiszen ezek a szabályok, amiket a gyakorlat alakított ki bennem, józan, normális emberekkel szemben érvényesek csupán. De mit tudom én, hogy beválik-e az ilyen közveszélyes őrültnél? Hiszen nem mondom, megpróbáltam, de nem sok meggyőződéssel ingadozva és bizonytalankodva, tehát nem csoda, hogy félig meddig nem sikerült. Tulajdonképpen félig még sikerült, de hogy meddig, arról jobb nem beszélni. Nagyon kevés ideig. A nini, repülött felkiáltásra, a szöpítjú kise oldalt kapta a fejét, és én már is gyors mozdulatot tettem, hogy kiüssem kezéből a kést. Sajnos azonban nagyon kisé kapta oldalt a fejét, minél fogva ő volt az, aki kiütötte egy fogamat. Igaz, hogy nem késsel. Egy reflex mozdulatta, ököllel. Erre gyorsan órom csaptam, és az ezzel járó felháborodást Toxon őrmester kihasználva, mégpedig úgy, hogy nekiugrott, és nagyot ütve a csuklójára, kicsavarta belőle a kést. Eddig tehát eljutottunk. Ha a kés az őrmesternél maradt, nem lett volna semmi baj. A kés azonban nem maradt az őrmesternél, hanem a földre esett. Egyszerre hajoltak utána ketten. Toxonapó és a has felmetszőpityú. A dolog eredménye az volt, hogy összeütötték a fejüket, és szédülve tántorodtak hátra. Na, most következik az én időm, gondoltam magamma serényen, és rövid, gyors lépést tettem előre. A történelmi hűség kedvéért meg kell éreznem, mielőtt továbbmennék, hogy ez, amit most itt leírok, nem ment ilyen egyszerűen, és főként ilyen csendesen, mint most, amikor a tollam sercegése az egyetlen zaj. Akkor hangosan lármáztunk, mert roppant izgatottak voltunk. Sőt, bizonyos népies kiszólásokkal is fűszereztünk ténykedéseinket. Éppen ezért történt az, ami történt, és éppen ezért nem vettük észre, hogy valami történik. És hogy mi történt? Nem mindjárt megmondom. Minden esetre figyelmeztetek mindenkit, aki figyelemmel kíséri ezt a történetet, hogy erősítse meg a szívét. Az történt, hogy egyszerre úgy éreztem, mintha minden átmenet nélkül elvesztettem volna a kezeimet. Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én mondhatom, hogy nagyon kellemetlen érzés. Aztán valaki vagy valaki neki nyomták térdüket a hátamnak, és olyan erővel húzták hátrafelé, hogy recsegtek a csontjai. Futó oldal pillantást vetettem Tokson és láttam, hogy ő is hasonlóan kellemetlen helyzetben van. De abból, amit rajta láttam, következtetni lehetett arra is, ami velem történt. Toxonőrmester körül két idegen, termetes, kórházi ápoló foglalatoskodott, és éppen összefűzte hátán a És hogy jobban összehúzhassa, a szegény, jobb sorsra érdemes, éltes hatfin, mindkét termetes ápoló teljes erővel neki feszítette a térdét a hátának. Mikor már mozdulatlanságig megkényszerzúbonyoztak bennünket, láttam, hogy a hasfelmet szöpityúval se bántak különbül, mint velünk. Ott álltunk hárman, talpig kényszerzúbonyban, és lihegtünk. Tulajdonképpen még hasfelmetsző pityú viselte el a legtürelmesebben ezt a helyzetet. Úgy látszik, ez számára már megszokott helyzet volt. Mi ketten azonban rendkívül indulatosak voltunk, és ezen remélem senki sem csodálkozik. Mikor valamelyest lecsillapodtunk, és úgy, ahogy helyreállt a csend, az ajtóba megszólalt Kennedy doktor, a kanadai orvos. Úgy, maguk kimehetnek, emberek. Az ápolók szó nélkül távoztak. Maga itt marad, pityú. Feküdjék le szépen az ágyára, és pihenjen. Kisé túlfeszültek az idegei. Kérem szépen, doktor bácsi, felelt a has felmetsző pityú szeliden, és kisé sejpítve. Má is lefekszem. Nagyon helyes, fiacskám. Rendes kisfiúnak ilyenkor az ágyban a helye. Ha nem alusszak ki magát, akkor hogy fog holnap hasat metceni? Na, jó szakát, fiacskám! Jó szakát, doktor bácsi! felelte a hasfelmetszőpityú szeliden, és még mindig sejpítve. Kennedy doktor ekkor kisé haragos pillantást vetett ránk, és indulatosságát alig titkolva mondta. Kérem, amit önök csinálnak, az túlment a határon. Mi lojálisak voltunk, és belementünk abba, hogy bejöjjenek ide a szanatóriumba, és keressék a gyilkosukat. Bár meggyőződésem, hogy ez csak valami agyrém, és itt nincs semmiféle gyilkos. Önök azonban ezzel visszaéltek? izgatják a betegeket, sőt, az egyiket meg is támadták. Ő támadott meg minket, késsel, mérgelődött okszönőrmester. Két vitéz katona megijed egy szerencsétlen betegtől. No de kérem, mit akarnak nekem itt beszélni? De hát mi okunk lett volna egyébként, hogy megtámadjuk ezt az embert, ezt a has felmetsző pityút? kérdezte mingerültem. Okuk semmi esetre sem volt rá, az biztos. De én, aki igen régóta foglalkozom az elmebetegségekkel, tudom, hogy gyengébb idegzető emberre milyen hatással van az ilyen szanatórium. Épp ezért veszem oly biztosra, hogy így történt, ahogy mondtam. Gyengébb idegzetű ember átmeneti, de leküzdhetetlen ingerlékenységet érez ebben a helyzetben. Mondhatnám úgy is, hogy gyengébb idegzetű emberre átragad az elmebeteg idegizgalma. Ez hosszabb, rövidebb ideig tart. Személye válogatja. Ne ijedjenek meg, nem végzetes a dolog, és rövidesen jobban fogják érezni magukat. Mi most sem érezzük rosszul magunkat, csak ez az átkozott kényszerzubbont vagy el. Hogyne, hogy újabb ramazulit csináljanak. Nem tehetem kockára a szanatórium jó hírét és a betegek állapotát. Maguk néhány óráig ebben a kényszerzubbonyban maradnak, és ha úgy találom, hogy teljesen lecsillapodtak, akkor kiengedem magukat. Most átmennek egy másik cellába. – Figyelmeztettem magát, – dühöngött az őrmester, – hogy keservesen meg fogja fizetni, ha megsérti személyes szabadságunkat. – Ez bíza rám és a fejebb valóira, – hangzott a rideg válasz. – Ne figyelmeztessen semmire. – Menjenek. Olyan határozott hangon követelte ezt tőlünk, hogy kénytelen kellett lenengedelmeskedtünk. Úgy haladt mögöttük, mint valami csendőr, és hogyha lassítottunk, akkor taszigált. – Ne böködjön! – Hörögte az őrmester vérbe borult szemmel. – Hallja maga, azt mondom, ne böködjön, mert magának megyek! Mindemellett annyira meggyengítette ellenállásunkat ez a sok visszás dolog és a szokatlan környezet, hogy mire észbe kaptunk, Kennedy doktor már betaszigált bennünket egy cellába. Megígérte, hogy majd visszajön és megvizsgál bennünket, hogy lecsillapodtunk-e már, aztán ránk csapta az ajtót és távozott. – Mit gondol őrmester? mondtam szomorúan a dühöngő öreg tokszol felé fordulva. Lehetséges, hogy mi csak ugyan megbolondultunk? Megvetően nézett rám, és sok meggyőződéssel mondta. Kettőnk közül az egyik feltétlenül bolond, de én normális vagyok.